Grekiska funderingar. Markattan har blivit utfryst, icke-önskvärd, paria och känner mig otroligt överflödig. Jag sitter därför för att fundera på hur att gå tillväga för att ändra på sakernas tillstånd. Hur gör man när man vill vara behövd, efterfrågad och en tillgång i det sociala livet? Söta Halvan har idag valt att ta ett bad på egen hand. Han och Atlas har något fuffens för sig tror jag. Och så kan vi ju inte låta det vara. Kanske ska jag ta med mig en god bok, en liten frukostbricka och slå mig ner i fotöljen som står alldeles utanför kapseln. Eller ska jag envisas med att ställa frågor som jag vet halvan inte kan låta bli att svara på. Och på grund av den akustiska situationen, man hör helt enkelt lite dåligt där inne, bjuder in mig till badet. Markatan kan också helt enkelt klä av sig det militära rafssättet och likna en av de grekiska menaderna locka och pocka, för att snabbt få njuta av skum och bubblor. Oj vad det blir mycket grekisk nu! Ikväll kan det dessutom tänkas bli en alldeles så liten röd grek till Robinson. Nu undrar du säkert vad det är, en röd grek? Jo, i Markhaftehemmet har vi lärt oss att grekerna ofta serverar sitt vin i vanliga dricksglas. Och därför säger vi att vi ska hälla upp en liten grek. En senapsgrek, det vill säga vin i ett urdiskat senapsglas. Eller den blå grek, då vi använder oss av de blå dricksglasen. Och när vi nu ändå är inne på rena grekiskan kan jag berätta om en vistelse på ön Önnaxos, när markattan och den hemska tvillingen var på vift. Vid ett tillfälle stötte vi på damer med utpräglad göteborgsk dialekt. De såg nog så förvirrad ut och frågade om vi kunde hjälpa dem att hitta hotellet. De hade helt enkelt gått vilse i pankaken. Systeryste frågade vad hotellet hette och fick som svar. Ossidon. Det var inte helt enkelt att hålla sig för under det att vi pekade och högrade och vänstrade. Ja, visade vägen alltså. Nej, det här duger inte. han får se till att kolla in vad som händer i Atlas också. Hej på er!